Bernadette Arger, Berrishail, Nagusian, UMP eta UDI xolaxean direla, eriko bozer buruz. Bi alderdiak entxeatuko dira, kordioen egiterat, miarritzeetangelun UMP buruz zentristak juntalitaizke, bai honan UMP-ek bedesustengoa ekarlezake UDI-ko Jean-René Txikaraigi, Garraio zerbitzu publikoa hobetu nahi zaturri kostaldeko hiri elkargoak investizamendu haundiak eginen ditu, horietan nagusiena autobusentzat baiona eta miarritze artean bi lineek beren ibilbide berezia ukanen dute. Ingurumeneko kutsadura Asiako leizo jabaino kaltegagiaguaa kalte erleentzat, erlezainak komitatuak ziren joan den aste ondakigian behauzeko bizitokirat, Horrizioten, bestaldeko foinak eztia nola egin holakorik ere erakutsi dute. Eta aroa, zeru hau edo behereko lanua ere badugula goizuntan, altsatuko diapiskabat. Rango lodi eta neke izanenda lamruunen desegitea goizuntan, odeiak nagusi euri sohtak ere guneka, txaldeuntako iguzki ageraldiai derra guakukambea ergin uzke, eta temperaturen aldetiko eta bi graduetarat eduko gira egun. Abiadura haundiko train bidearen obretan, gipuzkoako bergaran langile bat zendu da atzo, laneko istripu batean, behogoita lau urte zituen gizon hogek. Zazpigarrena da, azken bost urteotan, biziak galtzen duena abiadura haundiko trainaren lanetan. Mugituk salatu du istripu hori, eta elgarretatze bat ere antolatzen du hostiralian manifestatzen. E, Ostiralian donostian hor biltzekoa beita ere Eusko jaularitza bere sartzeko e, lehen gobernu biltzaka egiteko. Erretretetaz negoziaketak egiten ari dira mementoan Jean-Marc Ejo ministroak langileen sindikat eta nagusiak resebitzen ditu atzo eta egon Helburua argida ekonomiak egiteak esetan den tapatzeko eta erretretan segurtatzea ondoko urteetan nun behita behar dirua hatik ez sobera nun kotizazioneak lusatu edo CSG Delakoaren heendatzea aipatzen dira sindikatak ez dira bere artean ados ere, CGTFO zud eta Solier badira alde batetik ez dituzte entzun nahi ere aldaketa horik, CDT, ZF, CGZ etaCEFzek ikusi nahi dute negoziaketakzer bide hartuko duten. Heldu den urteko herriko bozetarako proposatuko dituen zerrenda hautatu zituen hostiralean, udeiren departamentoko buleguak. Estrategia politikoa ere argitu zuten, ahalik eta erri gehienetan, UNP-dekin akordioa egiterat entxeatuko dira. Se aski, proposamen argia egin diote eskuineko alderdiari. Miarritze etan gelun UMP sustengatzearen truk, baionan UMP Jean René etxe et garaiekin doaitea. Max Brisson, UMPko departamentuko arduraduna, Udeidekin akordioak lortzeko prestagertuda, bainan ez edo soin balintzetan. Il faut qu'on un accord départemental... Et, euh... Departamendu mailako akordioa behar dugu, eta aliketa irigeinetan lortu behar ditugu zerrenda batuak. Baina noski, akordioetan sartu beharko da, guralde erdietako bakoitzak zein leku izanen duen zerrendetan. Izan baionan, edo beste lekuetan. Ze leku gizarte zibilaren zata, ze leku, beste eremuetako jendearentzat dans une démarche de rassemblement donc que... Baionan akordioa nahi dugu. Baina ez dugu edo zin preziotan onartuko. Ez zuterra nahi Udeik edo zen preziotan proposatzen diggunik akordioa. Baina guri dagokigunaz, ez dugu baiiona pauerengandik banatzenal. Zehazkin mintzatzeko. Ude hiri proposatzen dioguna da Nikola Patriarek pauen eremanen duen parte hartzea. participe a la liste que conduit Nicola Patriar Chaeau Udeik beste zailtasunik ere ukanen du, angelun jamatik mohtarenak bere zerrenda osatzeko siedea erakutsi baitu, Udeiren Pariseko bulegoari bere hautagaitza onartzea galdegina dio, baina Udeiren babesarekin edo ez zerrenda eginen duela errandu. Eskolak berriz hasiko dira laster aster elduden aste artean izanenda sartzea, eta sartzeuntan eskolen ere bosteguneko astea abiatuko da, bainan eskolegian bakarrik hainuan dute emanen. Beste errientzat, elduden urteko sartzean izanenda. Bestalde departamendu untako Filip Kuturo Akademia Inspektura abian da asteundajian, bere kargo berria Maroka ukanen du, eta unen ordez, jinen da buruilaren lehenetik goiti Pierre Barrière. Urte guziz amarr bidaiari igurikatzen dituzte akba aturri kostaldeko hiriguneko autobus zerbitzu berriarekin, bere lekua ukanen duen garraio bideak, bilina ukanen ditu hirigunea alde batetik besterat zeharkatuko dutenak. Jean Groné akbako presidentaren hitzetan kalitate hondiko zerbitzua eskainiko dute. Eki erremundegi urebuka eraintzin hasiko dira Aba hiriguneko autobuslinea berjintzako objak. ehun da hogeita bost milioi euro gostako du proiektuak. Gaur baiionuna ipajaaldetik biagittzekoez diggunera joanen den jono bat linea aujutu dute. Baionuna eta biajzakteko irigunean aldaketa handdiak burutuko dituzte. soilik autobusentzako bidea kantolatu eta kajka batzuetan zirkulazioa mugatuz synchroniser bai una causa pesada i fou bien uh, tenir compte de, de, de je dire, des je dirais des azpiegiturak eskepatuz osatu nahi dute, kno bat linearen ibilbidea hala ere aldaketak agentzioak izaren dira santa espiritu zubieren gainetik eduta mobekarrikatik adibidez autoak aldebakajera ibiltzen ahalko dira geltoki aldera intzuzena Baionako egikoitxe ondoan aldiz, autoak ejeka bategetik basako dira, eta beste aldetik soilik autobusentzako bidea izanen da. Atro bue priori. Bidegurutze gusietan lehentasuna izanen dute autobuseke. Bauna eta biakitza artean, hamak minutu irabaziko dituztela pentsatzen du Jeanronneak akbako presidenteak. Burrak urte bukaeran abiatuko dira, eta hiru bat urte beharko dituzte dena prestizateko. Informazio gehiago eskuratu nahi baduzuuerono 1 e 2. Puntu efe, rewegunen aurkistuko duzue, informazio guzia. Gure diendartearen mira ila haute da erlearen ego eralajia. Besteak beste galdeuni entxeatu dira erantzuten zen, bizitoki kantolatu biltzajian, asteundajean Koldo Galahaga e Ramón Martiko jena Mikelauntzain tamanez lanatua erle zainak komiteziren. Eran behar da azken urte hauetan erlea hiltzen ari dela, bere kopuruazinez tipitu dela, denak ados dira egeiteko er ingurumenaren kutsadura baduela zer ikusidik, erramun martikorrena eta manies lanatua erlezainak. Nik uh, mendian baditut uh, sei eta kompassione, bon, haiek denak bizi atera dira. Aldiz berean nintin beste sehi eta ik uh, bost uh, hil ziren joan den uh, negian. Bon, nik ez dut uh, ikerketarik egin egintzergatik hil diren, baina Bon. Zer pentsatzent duzu? Bo, da, zer den, eh? Beherian be polizione gehiagoa dute, ara. Krim kontra Humanite horetan gira. Gure haurredi, utzeko diegun ingurumen pozoindatuarekin, gu gira hiltze horren erresponsable izanen. Eta gira erzbonsable. Giruaren logika da hori, industriaren logika, Alta prentsan joan den urtetik, asiako lehizorada erleen etxai nagusi bezala ekarria maneselan atua. Hori eda, lazure izologatu hori, hori eda gauza txipi, txipi bat. Erleak unza balire zu eri balimazira. E, duzu eta etxai bat elu balimazau zu, ez dakipeste eritasun bat, eri ja da, Ega da, bigarren eritasun horrek, botako zituela. No sabrá herlea estatuan balitz eta ke problemik eta leis sorazietiko eta haizalesakete estado tan problema Eta kutsadura arazo ere, atzo, miahitze eta bidarteko ondartza batzu hetxi dituzte ura kutsatu azelakoan, bidakteko uabia eta hilbahitzen eta miahitzeko miledi, marbelia eta eskualdunen ondartzetan, mainatzea debekatu dute zonbeitorenez atzoa txaldean, arazoina aldiuntan ere, dituen euriekin, urzikinak geindikatu direla eta itsasorat joan. Eta pilotan sesta puntan munduko xapelketa lehen finalerdia zen jokuan barda miahitzen, behazkoetxea eta irastorza nagusitu dira bi bimantxa eta bat ola eta etxetori, eta beraz behazkoetxea irastorza finalean izanen dira bihar. Bigarren finalerdia gaur, donian eloizunen, egiguren eta embil, erkiaga eta txasioren kontra Donostiako kontxako estropada hurbiltzenari eta orten kantu ofizialaukanen du lauroba taldeak eskaini ditu ahotsa eta doinua Elisa Su ajaunlariak idatzi hitzer. Eta bestia grabatzeko mementuan laure jadebangog uh, taldeko leire martinezek esne beltzako xabi solanok eta asier gozategik laguntza uh, eman dute heldu den urte Donostiako estrapadan agusiaren kantu izaitea nahi lukete buru lehenian kontsako banderako leheneguna eguna izanenda eta lauro bat taldeak konzertu bat eskainiko du besti hojen aurkezpen gisa